Mics d'assomni a Radio Ola.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 cer Ve sol el seu cer Ara va de va devós ara va de va devés arab de barraàs sosnis, tens cistrets. Sous en blanc. Cor de espines. Tres jutges menjan Hola, bona nit. Tornem a aquí com cada dilluns, amb força coses per comentar. Parlarem amb l'Esther, que és una noia de Ràdio Bronca, que ens parlarà de les festes alternatives del barri de Sant Andreu. Parlarem també amb la Diana Reig, que és advocada de l'Amadeu Caselles i que ens explicarà l'última hora bé de la seva situació actual. Ja sabeu que l'Amadeu Caselles va fer una vaga de fam de 76 dies aquest estiu i que està pendent d'uns permisos i uns tercers graus que li van prometre. Parlarem amb en Xavi, que és un treballador de la Nissan, ja sabeu que hi ha tot aquest conflicte amb aquesta empresa que pot, eh, pot originar que molta gent vagi al carrer. Eh, aquesta nit mateixa tenien una assemblea, ens ho explicarà. I parlarem, si tenim temps, suposo que sí amb el Ventura Umatell, que és un senyor prejubilat de Sant Adrià del Besòs, i amb ell parlareríem d'aquestes tres torres de la Tèrmica de Sant Adrià que, bé, doncs que sembla que finalment es conservaran que s'ha fet un referèndum amb la gent del poble i ell és una persona doncs, que, que ens pot explicar què en pensa de tot plegat. Per tant, doncs, la primera trucada, diu el nostre tècnic que serà amb l'Ester. L'Ester és... això que us deia una noia de Ràdio Bronca, que, que és una persona doncs això, que treballa en una ràdio alternativa molt coneguda a Barcelona, amb molts anys de trajectòria. Gent de Ràdio Bronca ha vingut també a Osona en aquestes jornades de ràdio al carrer, promogudes per Ràdio Voltregà i també amb col·laboració de Ràdio Ona. I després, això que us deia de la Diana i aquest treballador de la Nissan, i amb el mateix finalment. Sí, tenim ja la comunicació. Hola, bona nit. Sí? Bona nit. Hola, bona nit. Hola, I tu ets l'Esther, oi? Sí, soc l'Esther. Doncs eh, jo sóc la Roser, de Ràdio Ona de Torelló, del programa Còctel Contrainformatiu, que fem cada dilluns a aquesta hora. El fem en directe, després també el pots escoltar si vols per internet, uh -huh. eh i deiem això, que eres una companya de d'això, d'aventures a la ràdio, uh -huh. que estàs a Radio Bronca, que té una llarga trajectòria a les ràdios alternatives i que en aquests moments esteu preparant la festa del barri de Sant Andreu de Barcelona. Sí, però, bueno, que en realitat Bronca, jo estic dintre de Bronca del collectiu, però les festes alternatives és un altre collectiu que Bronca, en realitat, jo tenia moltes ganes de que participés en una de les activitats que volíem muntar, però bueno, per problemes tècnics i tot doncs, no, no és possible, almenys eh, en directe. Llavors hi haurà alguna manera de poder fer el debat i després passar-ho editat per la ràdio, però bueno, això ja és més endavant. Però sí que les festes, la, no, vull dir, les organitza el col·lectiu de l'Assemblea de Festes Alternatives de Sant Déu, uh -huh. que té també una trajectòria molt llarga, ja són 15 anys déu nhi Bueno, aquest any 16, de fet. 16 anys organitzen sí. la festa o organitzen sí. també altres coses? Bueno, en realitat és un col·lectiu que només s'ajunta per les festes. Es va uh -huh. començar a fa 16 anys o així amb gent de d'Emilicaca, Insubmisos, i sí. i un col·lectiu que es deia Mandràgora, i es van ajuntar i van decidir que les festes que organitzava l'Ajuntament doncs, no els hi anaven ni els hi venien, i, i bueno, van decidir pues, prendre una mica... No queixar-se tant, sinó prendre mesures i organitzar-se pues, els seus consells i les seves mogudes i reivindicar també pues, el tema de la mil l'Emili, no? que no hi volien anar, i bueno, un espai de, de reivindicació i amb festa, no? que pogués reunir gent i uh -huh. tal. Les dues coses, no? Sí, i així va començar la història. I des d'ara pues, són gent de Sant Andreu que vivim aquí i que bueno, fem una mica reivindiquem l'espai no? del, del, del nostre barri per fer pues, coses que ens interessin a nosaltres, no? I aquest any en què consistirà, més o menys, la festa? Aquest any, doncs, bueno, sempre les festes de Sant Andreu cauen pel patró, i llavors és el pont de la Puríssima, i aquest uh -huh. any cau petit, cau de tres dies. I, bueno, cada any es fa el pont, diguéssim, el cap de setmana abans i el cap de setmana del pont. I aquest any, doncs, això, les activitats són més curtes per al tema del pont que és petit, però, bueno, que són igual d'interessants. I, bueno, comencem aquest divendres amb un cabaret que, que comença a les 9 de la nit, i, bueno, vols que et digui les actuacions? Sí, no? sí, sí explica, explica. Hi haurà diverses actuacions, hi ha dansa oriental, uh -huh. hi ha una actuació que es diu Pieces, que és sobre teatre, titelles i performance, hi ha l'atraque sense K, que és claquer, hi ha poesia de cambra, que hi haurà, bueno, doncs això, poesia musicada. Hi haurà una, diguéssim, una noia que ve d'Anglaterra que fa un espectacle que es diu Music for One, que bueno, és bastant curiós perquè fa música a partir de... de bé, bueno, té gravadores, gravadores d'aquestes antigues de casset, i va gravant sons i, i frases i tal, i després munta com una cançó amb tot el que va gravant durant durant 10 minuts que va, que va fent. No? És bastant espectacular. I després... Molt bé. I això on, on serà tot això? això? Tot això es farà a un local que tenim aquí al carrer Sócrates, Ai, Ramon Batlle, perdó, Ramon i Batlle, que uh -huh. és el local de Diables, que és una colla que fan corpocs i ens cedeixen el local per fer el cabaret, perquè tenen un, un escenari. I allí ho farem, començarà a les 9. Molt bé, a les 9 d'aquest divendres. D'aquest divendres, sí. I llavors, el dissabte, on d'hora al matí a les 10, hi haurà un concurs de petanca, que es fa el casal d'Avis un carrer que es diu Bascònia. Molt bé, coses per I... tothom, doncs, no? Sí, sí, i des que és la, El que fem cada any, bueno, des de fa 15 anys, és la bicifarra, no? que és una mena de, de correbars, però que s'ha d'anar amb, amb rodes, no? siguin patins o bicicletes o, uh -huh. o un, car un carro que t'hagis muntat amb un somier i quatre coses. A tu, allò on diuen la porronada, no aquesta no sé mena de cerca vila, és... però sense, sense rodes. Eh? Ah, sense rodes. Sense rodes. Hi ha un grau més, eh, de dificultat. Sí, sí. I, I això ja es tracta d'anar doncs, de part dels bars mítics, inclús de cases ocupades o de, de centres socials d'aquest barri, pues això i anar... Llavors nosaltres poso doncs, unirem organitzant més o ens la parada de... Eh, bueno, les estades que estan en cada parada i, i hi haurà també, jo que sé, una xaranga i uns bastoners i també hi haurà pèrmacs a cada parada i també hi haurà concurs de disfresses perquè la gent també, bé, emocionem bueno, que la gent es disfressi i que disfressi la bicicleta també. Però aquest Ara. any, la, la diferència de tres anys és que la biciparra sempre s'ha fet de nit. Sempre ha començat a les 9 i ha acabat fins altres hores. i I últimament... S'han ajuntat molta massa de gent i hi ha negut el dar i bueno que no estem contentes nosaltres ni els veïns uh -huh. i llavors hem pensat aquest any deent una fórmula nova i ferla de matí uh -huh. així mm, evitem que que s'ajunti bueno on no eviteem vu dir que no s'ajunti tanta gent poder i bueno i fer la més com era abans no de de la gent del barri més més petita i no tan no tan massificada molt bé. Sí, això és una mica la novetat d'aquest any. I després, el diumenge, a les 10, comença el torneig de petxanga futbolera. I aquí és on jo volia que Bronca estigués allí present, retransmitent els partits... Quan i... dius Bronca vols dir Ràdio bronca, eh? sí, bronca. Sí, Ràdio Bronca, sí. I, bueno, però no ha pogut ser, i bueno, farem aquesta fórmula d'intentar gravar-ho i a veure si podem editar i passarà en algun moment. Molt bé. I res, hi haurà un dinar popular també i, i bueno, serà un torneig així en plan familiar, que no hi haurà premis al guanyador, sinó poder al que té l'endumentària més divertida o a qui li han fet més gols o coses així. Molt bé. Tot això és aquest cap de setmana. Tot això és aquest cap de setmana. Ens, en, ens hauries de dir en gairebé en un minut, uh, no gaire més, uh, amb una mica l'engròs que seria el programa de la setmana següent, que és la right. setmana del pont. sí. Perquè una mica sí, perquè ja no ens acaba el temps. D'acord, sí. mira, només dir-te que bueno, el dia 1, que és dilluns, em sembla, o dimarts, hi ha una xerrada, que és sobre un documental que es diu Silenci, qui és tortura. I després hi haurà un cinema, a l'arrasca un cicle, que és el, el dia següent, el dia 3, que és un cicle de, de cine de l'amor antirromàntic. Després hi haurà concerts el divendres i concerts el dissabte. Eh, el dissabte també hi ha una cosa molt, molt, molt important que no vull oblidar-me, que és la ruta històrica uh -huh. que farem una ruta sobre bueno, com, llocs emblemàtics d'aquí Sant Andreu que, que, bueno, que tenen la seva història i hi haurà gent, historiadors d'aquí Sant Andreu que explicaran pues, això, tot el que ha passat aquí que hi ha hagut diverses, bueno, diversos diguéssim, events històrics no?, que són d'interès de tothom i això ho farem el, dium el dissabte dia 6 a les 12, després d'una xocolatada. Esther, si et sembla, perquè hauríem de donar pas a altres trucades, sí. eh, digue'ns una mica quina pàgina web o on podríem trobar més detallat tot aquest programa Exacte. de festes bueno, alternatives. La web, diguéssim el link, no te'l te sabria dir directament, però si la gent va a Indy Media, sí. allí tenim penjat el cartell. Molt bé. I crec que allí ja, doncs, ja trobaran tota la informació. Doncs, a més a més, ens en farem ressò i ho penjarem a la, a la nostra pàgina, a la pàgina Molt de bé. Còctel Contrainformatiu, ens Uh, la gent que ens escolta, ja que en aquests moments no hi ha més temps, doncs, si Va. volen venir a aquestes festes que, bueno, que conjuguen molt bé el que és la festa i la reivindicació, no? sí. doncs que, que, que sàpiguen que també a la pàgina de còctel contrainformatiu doncs, també ho trobaran. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu. A veure, a veure si ens veiem per aquí. A veure, a veure. Apa, apa, apa bona adeu, nit. Adeu. Bona nit, gràcies. Doncs Pere, Pere Trabal, si et sembla... 7.4 Més enllà de la innocència <t 'en> Còctel Contrainformatiu Bé, el segon bloc de què volíem parlar-vos és de la situació del pres llibertari eh, Madeu Caselles. Intentarem parlar amb la seva advocada, Diana Reig, n'hem parlat ja moltes vegades, però és que l'Amadeu va fer una llarguíssima vaga de fam de 76 dies. Eh, el senyor García Clavel, com a ajudant del síndic de Greuges, li va prometre unes, un, uns acords, uns acords que farien complir la llei segons la qual ell ja hauria de tenir com a mínim el tercer grau i permisos, i voldríem saber una mica, a veure si, si això tira endavant o, o per quan serà. Tenim ja la Diana al telèfon. Hola, Diana. Hola, bona nit. Bona nit. Què tal? Bé, bé, aquí, intentant fer el programa sense el Francesc, que s'ha quedat encallat a, a Vic, amb la Renfe. Que però... no, no funciona bé la Renfe, algú? Eh, què va, què va. Uh, per, parveria funciona parveria. Mm -hmm. funciona malament. Mhm. Mm tinc entès que tu vas poder veure l'Amadeu aquest cap de setmana. Dissabte. Dissabte. Sí, sí. I, I bé, està animat perquè ja ha firmat el programa de, de tractament. No? Exacte, aquest... que això feia, feia molts dies que estava pendent, no? Sí. I, i el bueno, que suposa això és que el febrer, finals de febrer i principi de març, tindrà el primer pernemis bé, I... això ja és, una, ja és una mica més concret, no? Sí, i de forma quasi immediata se li aplica l'article 101.2 que d'aquesta eh, que hem parlat tant, no, també na de tercer grau restringit i això voldrà dir que el canviaran de presó, que ja no estarà Diana se sent moltíssim soroll. Ah, sí? Sí, molt sobre el de fons. Ah, doncs, bueno... Farem el que podrem, no? sí que el carrer. Ah, al carrer. estàs al carrer així. Així no els hi pots dir a la gent que facin menys xorolla. No, no. No, val, val. Fem, farem el que podrem, digues, dius Doncs aquest article 100.2 se li aplicarà, que és com una manera de tercer grau restringit. Mhm. Uh -huh. I, I això vol dir que el canviaran de presó i el portaran aquí o a la Model o a Batras, molt a propet uh -huh. de de Barcelona i, i estarà treballant amb un contracte, sortirà, anirà a dormir a la presó, bueno, el que... O sigui que ara sembla que finalment va de bo, no? Sí. Ja, ja començaria a ser hora. Bueno, perquè és, com... és aquest període d'aquí al març uh -huh. que pot passar qualsevol cosa, no? Esperem que no, no? Esperem, esperem, que, no, esperem que tot vagi bé. Esperem que vagi tot bé, però és aquestes mesos que el tenen com a prova uh -huh. eh? i això pot anar enrere per qualsevol per qualsevol tonteria, no? per qualsevol cosa, i els mateixos carcellers poden provocar una situació eh, per, per, per un fer-li un part... Què vols que... dir, que hi ha, hi ha provocacions per part dels funcionaris? No, de moment estarà la situació tranquil·la. Uh -huh. Però, I a més, com que se sap que estan ha ja molta gent no?, al voltant de l'Amadeu, Uh -huh. doncs no s'atreveixen tampoc a, Esperem a cap provocació. Esperem en el moment, moment, no. Però, clar, és molt de temps, són molt de mesos, queda que gent també relaxant i, i poden utilitzar doncs, una situació, qualsevol situació, per engegar-ho tot a en el risc. No? Tinc entès que el Joan Tardà d'Esquerra Republicana, el, el diputat d'Esquerra sí, Republicana, el van a veure no fa sí, gaire, no? Sí, la setmana passada, dilluns. I, I bé, va, va anar bé l'entrevista? O... Sí, el que l'Amadeu veu és que mentre el tardar i aquest el García Clavel del Cèndic també vagi, eh, nosaltres arribem allà cada cap de setmana i tal, doncs és una mena de, de garantia que tot vagi bé. Uh -huh. no? Mentre una continuem, una continuem estant a la guait, no? Sí, protecció a l'Amadeu, no? Uh -huh. Que no s'atreveixin a, a fer-li res. I després hi ha l'altre tema, Diana, el tema de les sancions als advocats. Sí. Uh, aquí, aquí a aquí us zona intentarem fer una xerrada. Estem intentant una xarrada a la torratxa, però encara no tenim data uh -huh. per parlar-ne. Com, com està el tema? Pues, per la nostra part hem complett amb el termini de, de presentar les al·legacions defensa nostra i això el fet. I... I, bueno, hi ha molta gent que està enviant correus electrònics als col·legis, faxos, els arriben la notícia a través del col·legi... a través Els de col·legis d'advocats parles, no? Perquè en sí. concret seria el col·legi d'advocats de Barcelona, de Lleida i, I de Terrassa. I de Terrassa. Bé recordem que aquesta sanció aquesta que, que de fet no no és efectiva que encara no, no. podria ser arxivada i que esperem que ho sigui uh -huh. Això va venir originat per als funcionaris els sí. carcellers en realitat sí. del del centre penitenciari no de l'hospital penitenciari quan, quan dic que bueno hum, estem tranquils però no ho podem estar del tot no uh -huh. la situació de l'madeu és aquesta perquè sabem que s'inventen si qualsevol cosa per perjudicar-te i o sigui, ho, han fet, o sigui, ho han fet altres vegades cap a l'Amadeu no sé dir, la primera que li fessin s'han atrevit a fer-ho també contra els advocats doncs perquè no tornar-li a fer l'Amadeu no? ja, ja, vols dir que, i tal, el, que doncs... el que no podem és oblidar que el tema està, diguem exacte, que, penjat no, d'un fil no? exacte, exacte, sí uh -huh. doncs, molt bé molt finet molt bé, doncs intentarem aquesta xarrada aquí a Osona, en concret a el dia que puguem, i a veure si tu, te, tu també pots venir i, i podem sí, explicar-ho sí. amb calma a la gent d'Osona. Molt bé. D'acord, Diana. Vinga. Doncs apa, moltes gràcies. Bona nit. Bona nit, bona nit. deu Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna i Ràdio Ona, 107.4. Més enllà de la innocència... Còctel Contrainformatiu. Doncs, continuem amb el tema que us anunciàvem abans i, i intentarem parlar amb aquest treballador de la Nissan, en Xavi. Eh, fa dies que mirem molt mirem, escoltem el que escoltem, no sentim a parlar d'altra cosa que de la crisi. No? I, per exemple, en una informació del setmanari d'acció directa, en la secció que diu Així està el pati, doncs ens informa que el sistema bancari, que ara es queixa tant, en realitat guanya més diners que els que ofereix el pla de rescat de Zapatero i titula els cinc grans bancs espanyols guanyen més de 15.000 milions d'euros en un any. Llavors, no sé si això és el que, que s'hauria de fer, rescatar els bancs o rescatar els treballadors. Xavi, sí. hola, hola, bona nit. Bé, què et sembla tot això? Això de la crisi de rescatar els bancs, què en penses? Bé, bueno, nosaltres tenim un problema també, l'acció de rescatar el banc. Està bé, segons si s'ha de mirar, però el problema que tenim els treballadors que tenim una crisi nosaltres, i la crisi de treballadors no es rescata ningú de moment. Exacte, exacte. És el problema que tenim, que aquí la, avui l'estat està rescatant el banc, però no està escoltant els treballadors que tenen problemes. Perquè tu estàs treballant a la Nissan, que és aquesta gran empresa que, de què sentim a parlar, doncs, tot sovint en aquests últims dies, no? Perquè eh, quants anys fa que estàs aquí treballant ja, a la Nissan? Ja porto 18 anys d'aquí a la Nissan. Es pues comença jove, bueno, ara tinc 40. Uh -huh. i llavors ja porto 18 anys allà, la cosa va començar, bueno, ja fa temps, I bueno, la cosa no es veu ara. En la tinc un Mossad, el Tius Ibaixus, però ja ara ha començat a sortir el problema que tenim, que és que, bueno... No es volen deixar sense feina. Porque... I quanta gent hi ha afectada per aquesta regulació? Bueno, ara llavors l'expediment de regulació que han presentar a Dero eh, estem parlant ara de 1680. Treballadors? Bueno, bueno, sí, treballadors. Sempre estem se parlant de treballadors. Perquè l'empresa quan parla no diu treballadors, diu posicions. Com en porque diu? Posicions. Què dius ara? Sí, l'empresa no parla de treballadors. Ella diu que li sobren posicions. Posicions? No ho sí. havia sí. sentit de dir mai. I és el sí, colmo, no? bones bueno, una, una altra tècnica no sé, Raval, el seu quan parlem allà de departament de treball que estan professional de d'aquest expedient de l'empresa, el diuans que no parlen de treballadors, que parlen de posicions, però bueno, realment estan parlant de treballadors, no? o sigui, sí. bueno, ho trobo denigrant, perquè una mica és allò de la parlació del llenguatge que, per exemple, quan es parlava de la guerra de l'Iraq o de la guerra del golf, en comptes de parlar de víctimes, parlàvem de danys col·laterals. Sí, bueno, doncs d'una manera És una manera de desvirtuar el llenguatge i de fer veure, doncs, que, que, que estem parlant en abstracte i, i, i intentar que la gent s'oblidi de les històries de cadascú, no? Sí, perquè nosaltres, al principi, bueno, quan vam començar... Bueno, quan vam presentar l'héroe de la nostra, m'hem sorpres, perquè mai ho esperàvem així, sí, una cosa sím, Llavors va uh -huh. sortir el tema de la SEA també en un experiment de regulació temporal, van sortir temes, però a la nit ja va que van presentar un informe i el informe que van presentar va ser el top de gama, que va ser l'experiment d'aerode, o sea, les pides directament. Uh -huh. Llavors la cosa estava una mica malament, perquè nosaltres treballàvem a, a tres tors i llavors mateix s'han de fabricar el tors de la nit. Van sortir en principi un tor només i després m'han quedat només dos. I, bueno, esperàvem una cosa així, una mica de baixada de producció, però mai mai esperaven que, que la cosa s'ha posat així com està posat ara mateix. Que tingués aquestes dimensions tan sí, terribles, no? Ha saltat a una Perquè ja també hem que recordar que estan presentant avui 1680, però també ja porten des del de gener d'aquest any, ja han marxat de la Nissan uns 600 treballadors voluntàriament. O sigui, ja, això ja, ja, ja, ja, ja, és, ja és fet, no? Sí, sí, jo... Ja... O sigui, 600 si ja si llocs de treball o 600 si si posicions, que en diuen ells, bueno, s'han sí, perdut. 600 persones que hi han marxat. Llavors, no, de moment, no, no. se'n va començar un plan de baixa sentit voluntàriament, uh -huh. perquè a l'altre dia vam presentar també un experiment de regulació temporal, bueno, volíem fer també despidus al final, de 40, de 450 persones. I ho dic, clar, 450 persones que volien, dir que sobraven. I llavors van obrir, ho van negociar una mica, i així m'han dit, bueno, com ho podem fer... Surtir d'aquí i van pactar al comitè d'empresa i, i a la direcció que vam obrir una via que era fer baixes voluntàries. Llavors, la gent que volia marxar o que volia estudiar que volia sortir s'apuntava i, i marxava a l'empresa. Uh -huh. I aquestes coses Però... vam acollir fins ara. I, bueno, I també algunes petites prejubilacions. Bueno, la gent que és major, que, que, porta ja, que tenia 58 anys, uh -huh. han no, sigut uns 180, més o menys, que l'han oferit un diner, bueno, una oferta de jubil·larió, i l'han agafat. Però no s'ha acabat aquí? O sigui, que si la cosa s'hagués acabat aquí, rai, no? Clar, llavors nosaltres em van conèixer abans de... Perquè tot això de despedient va sortir després de vacances, sà, a setembre. A l'agost, estaven treballant a tope, o sigui, volien volíem treballar a les vacances a aquesta empresa. O sigui, uh -huh. nosaltres volíem treballar a tope, o sà, dissabtes i també ens feia molt gent que anava. Llavors al setembre quan van dir que bueno, comença una mica la cosa una mica bonament, quan va saltar tot això, ja havia gent que havia marxat. Llavors ja pensaven que estava tot una mica regularitzat, que estava tot bé, perquè ja havien marxat d'una empresa 400 persones. Mm. Però van dir que no, que van dir que aquestes 400 ja no comptaven, ja havien marxat i presentaven un expedient de regulació de 1680. És increïble. I el paper de la Generalitat en tot aquest conflicte, quin ha estat? Nosaltres, la de Nissan, jo estic al comitè, m'han dit que, bueno, m'han bueno, presentat a l'ERO, van dir que això no ho no acceptaven, el comitè d'empresa evidentment, i llavors van, van començar desmovilització i van fer, bueno, no podien fer vaga perquè, com la empresa no volia producir, és com si li fes un favor a la empresa. I llavors vam decidir fer mobilització sense convocar vaga, no? Uh -huh. I és que estem fent ara. I llavors aquest tema, vam veure que no estava nins l'empresa el problema, sinó que havien de fer que a la, la part política. Uh -huh. Llavors vam fer així manifestant-nos allà, van anar al Parlament, van anar a la presa de Sant Jaume, i bueno, la part política de moment està allà. La marxa era la consellerada, quan va començar el problema, va fer una reunió amb nosaltres, i bueno, va dir que humillaria l'UPA al tema de l'experient, però va quedar així, no, no va dir que ni que sí ni que no. Uh -huh. som molt prudents en la part política. Molt prudents vol dir, a vegades, eh, hi ha una dita que diu que la prudència a vegades ens fa traïdors. Sí, llavors, aquí, bueno, no, no vull dir, dir més, però no em vull anunciar. Però vols dir que la prudència, això, és una mica sospitosa, no? Tanta prudència. Sí, llavors, no decant no tant, però aquí el, el problema de la Nissan, sí que estem, jo sí que parlo de persones, és de 1680 famílies, però més allà d'això és que estem veient que el problema, com no porten nada que a un parell d'anys, la fábrica marxarà. Si ara ja deixen que marxin la meitat de la gent de la fábrica i l'any que ve, queden allà només 2.000 persones. Llavors, si no porten un cotxe nou o porten una altra forma de treballar, d'un parell d'anys, Nissan estarà fora de la meitat de Catalunya, o sigui, marxaran fora. I això no són ja només les 4.000 de Nissan, que... Al, al, al, al, al, al costat nostre, ha moltes empreses que, que fan el, de les rodes que fan el farol i llavor estem parlant de 2.000 persones eh? de 2.000 cotxos de treball que es perderrien a tota Catalunya com a conseqüència és... si d'aquesta situació. És terrible. Uh, avui heu tingut una assemblea. Crec, de fet quan jo he trucat per parlar-te de si volies participar en aquest programa se sentia que hi havia moltíssima gent. Sí, sí, o, com, és... com ha anat aquesta assemblea? Com estan els ànims? I ja portem quasi un mes de, de mobilització de lutsa, per dir-ho d'alguna forma, perquè ja portem un mes, uh -huh. i bueno, la gent sí que està calenta, perquè comencen a veure que això no, no, no era... que és veritat, que està a sobre la taula, o sigui sea, que ja l'expedient ja està a sobre la taula, que s'està parlant de l'expedient, i bé, bueno, n'hi ha molta gent preocupada, és que molta gent està allà dintre de Nissan, i n'hi ha parelles que són treballant els dos, d'estona allà, imagina't. La, la família com jo, molta gent que, que porta allà 20-30 anys, i aquests pedigrees tenen tots convocats. Llavors, l'assemblea d'avui ha sigut multitudinària, hi més de 3.000 persones. El Prat de Llobrega ha sigut allà en un pabelló de futbol sala, que és un camp de futbol d'aquest, i està a, a tot ple, o sigui, a fora també. Uh -huh. I bueno, no, no, Se, sent, se sentia... Amb... bé, se sentia que hi havia moltíssima, moltíssima idea. Sí, allà. no, ja t'he dit, jo, com un... Estava també en el mes de comunicació, i bueno, tot. Llavors, en moment estem, bueno, estem molt content Com a comitè d'empresa i com a treballadors veient que la gent a vegades diu que són molt, però no es veien. No, no, no. Aquesta vegada ja, es veia la gent, no? Sí, aquí la gent està mullant una mica, la gent està preocupada i llavors està sento combativa una mica. No? O sigui, jo a, veure, que... a veure demà què diran els diaris, no? A veure, a demà. A veure a demà. A veure demà. demà. demà. Quant, quantes molt persones es dit que hi havia a aquesta assemblea, més o menys? Jo crec que més de 3.000. Més de 3.000. perquè sí, mira, de cadiretes que han posat allà, n'hi havia 2.300. Sí, perquè mira, de cadiretes que han posat allà, n'hi havia 2.300 y me había una grada, que también era una grada también, yo no sé, pero dos o 300 personas más, y, y fuera me había mucha gente, o sea y me habían allí 3.000 trabajadores de Nissan, ahí escoltaron la asamblea y participaron, que es muy importante, porque esta asamblea se hace para eso, para tomar decisión de movilización y que, bueno, la gente que formen al comité, pues donase una respuesta a las inquietudes de, la, de, la, de los trabajadores uh -huh. y bueno molt bé, Xavi, si et sembla, de moment ho deixem aquí, uh -huh. però com que desgraciadament el tema no crec que s'arregli en dos dies, si, si vols, un altre dia podem, podem estar en contacte i podem, uh -huh. podem tornar-ne a parlar sempre que vulgueu. Home, sempre. A vegades, una edat porto a mi molta teca, hi dies que estem com avui, tot el dia fora, Uh -huh. No tinc cap problema com voleu trucar, nosaltresem tocar més una mica abans, perquè així, mira, sí com sí és, no no, no, no a casa, evidentment, evident que a vegades costa una mica d'agafar un... jo et fessin que puguis parlar una mica. Molt bé, doncs nosaltres t'agraïm moltíssim que tenir aquesta informació de primera mà i en un conflicte que bé és tan gros, doncs que, que afecta bé, jo crec, jo crec que ens afecta a tots d'alguna manera o altra nos uh -huh. sí, doncs, doncs ànims. Ànims amb la lluita i, i, i ja sabeu que aquí teniu una finestra oberta i que, i que sempre que vulgueu doncs, doncs en podem parlar. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-me escoltat. I molt bona. bé, molt bé, Xavi, gràcies a tu. Vinga, bona nit. Doncs apa, bona nit. Posem un asfalque, espera, i... Nits de somni Ràdio Olla. que diguin els altres còctel contrainformatiu. doncs encarem la recta final del programa. mentre estan arribat el Rosent Arimany. Bona nit, no Rosent. No. Tu no has vingut amb la Renfe, no? no. Menys mal, eh? perquè si, si havies de venir amb tren des de Vic, encara em penso que encara series a Vic, com no. el Francesc. I fem ara la trucada darrere. Eh, hem anunciat abans que parlaríem amb Ventura Umatell, que és un, una, un senyor de, de Sant Adrià del Besòs, a Sant Adrià del Besòs ahir eh, es va fer un referèndum a favor de mantenir o no eh, les xameneies de la central tèrmica d'Endessa eh, en peu o, o, o d'aterrar-les i fer-ne una altra cosa. D'alguna manera aquestes torres s'han convertit en emblemàtiques d'aquesta població, eh, però clar, d'altra banda van ser una font de contaminació va haver-hi una una llarga lluita obrera que fins i tot va acabar amb un mort, tirotejat per la policia durant una vaga. Hi ha tota una història darrere d'aquestes torres. Podem parlar ja? Ventura? Hola, bona nit. Hola, bona nit, Ventura, què tal? Doncs pues mira, aquí estem. Doncs mira, jo estava mirant a l'avui, d'avui, i parla doncs que hi es va fer un referèndum i... I m'ha cridat una mica l'atenció la manera, la manera d'explicar-ho perquè diu els veïns de Sant Adrià voten en referèndum a favor de mantenir les, les xamanelles de la central tèrmica d'Endesa. Però després continua dient la consulta ciutadana impulsada per l'Ajuntament no ha arribat al 10% de participació. I jo em pregunto si amb aquest, aquest tant percent de participació tan, tan baix es pot dir els veïns de Sant Adrià voten Potser valdria la pena dir alguns veïns de Sant Adrià han votat, no? Bueno. És una mena de joc que, que potser deixa entendre-la ben bé que no és. perquè tu, tu vas votar o no vas votar Aventura? No, jo no vaig, no, no vaig anar a votar. Però bé, bueno, el cert és que anat, eh, els que han estat interessats en aquest tema, uh -huh. que sembla ser que han sigut quasi 3.000 persones, no? No, no sé quantes, uh -huh. eh, estaven molt interessats en que es conservessin les xamanelles per valor... Pues, en fi, una mica, diguem, perquè és l'únic element realment destacat de la ciutat. Uh -huh. Aleshores, doncs, pues, bueno, es va preparar, va haver un grup de persones que van preparar tot això, i molta gent ha participat, encara que no em sembli 3.000 persones, amb una població que en les, en les votacions, per la, tant sigui per les autonòmiques com per les generals, Tampoc no et pensis que superem el 40%, eh, el 45%. Ja, ja, vols dir que l'abstenció és alta en qualsevol sí, ja, cas, no? La gent passa bastant de, molt, de moltes coses, entre elles aquestes també. O passem. Uh -huh. Aleshores, vull dir, el fet de que vagi doncs, quasi un 10% de la població, o, un, doncs, home, tenint en compte el tema que es tocava i tot plegat, que a molta tu? gent li és indiferent una cosa que l'altra, doncs, no a, tu no, a tu no et sembla menys preable, no? No, i de totes maneres, si només pensem que la gent que van a votar, el 80% va anar a votar perquè les xamanelles es conservin doncs d'alguna manera sí que és representatiu O sigui que el que sí que, que és clar és que la gent que van a votar va votar gairebé massivament a favor de conservar-les no? I, I tu aventura que es faci, es faci cons oh, o sigui, conservant element, la silueta Exacte, que tingui com a element principal, les tres xamanelles. Cuidado que n'hi ha cinc xamanelles, eh? Ah, sí? N'hi ha cinc grups sa, a, tèrmics de San Adrià, cinc. El que passa que hi ha tres que es van fer més modernament, quan jo ja havia nascut, uh -huh. que aquests són els que són superals i els que donen la silueta típica de Sant Adrià, no? Però després hi han dues, dos grups més, que fa anys que no funcionen, que, bueno, que també estan, també tenen la caldera vertical, tot igual, el que passa que la Xamaneia és molt més curta i no es, no es veu tant a l'horitzó. No? Uh -huh. Però vull dir que aquí s'estava la lluita estava en conservar les tres, aquestes que són tan altes, que em sembla que és l'edifici més alta de tot Espanya. Ah, sí? Perquè ah. la Xamaneia, la part més alta de tot, no sé quants metres té, però molts. Eh? Perquè tu, Ventura, eh, sempre has treballat a la maquinista, no? Sí. Uh, llavors el, el tema de la tèrmica, de totes maneres, suposo que que, que l'has viscut mm. bueno, que el van construir. Jo encara no treballava al magquinista, era, era jovenet, però no, no treballava al magquinista. Uh -huh. uh, Magista va ferhi moltes centrals, entre elles va fer el cremador d'escombraries i tot això és que també aprofita l'energia per fer electricitat. Però vull dir, aquestes centrals no van ser construïdes, si no recordo malament, però n'han pres a si no recordo malament. Uh -huh. Els cinc grups, eh? Primer en va fer dos, aquests dos, que tenen la xavanera més petita, i els tres posteriors, que es van fer primer un, després... Una... Bé, bueno, primer es van fer dos i després un altre. Total que són cinc grups, uh -huh. i d'aquests cinc grups només es conservarien tres. I yes. llavors tot l'entorn que ocupen, perquè, és clar això és només la caldera, l'espectacular és la part que, que té al seu interior la caldera. Uh -huh. uh, al voltant les turbines, tot això, estan en naus adosades en, en, en aquesta espècie de torres no? aleshores tot això sempre sé que desapareix i el que passa és que s'ha d'acabar de redactar el pla urbanístic de, la, de, tot, aquest, de tot aquest trof però, que, no, llavors què no? s'hi faria? és a dir, es conservaria la silueta de les torres però, però a, a què diem, ho dedicaria? El seria la, el que és formigó armat per dir-ho així uh -huh. tot a la més desapareix tot uh -huh que ja ja tindrà el seu problema fer-ho desaparèixer tot, perquè, clar, són centrals en molts anys, encara es feia servir amianto i tot aquest tipus de materials aislants en aquella època, uh -huh. i, per tant, el fer neteja i deixar només el formigó, o sigui, el que és l'estructura, diguem, civil de l'obra, ja portarà prou problema, perquè... S'haurà que vagi a l'amor el tema de, dels aïllaments, que bàsicament sembla que és amiant, pel que, que s'hagi sentit. Que és contaminant, no? És cancerigen, no és contaminant, és picorigen. És més encara, no? Aleshores, vull dir... Bueno, I també és, és cert que la conservació també evitarà també el problema de tindre que enfotjar les torres aquestes que porten murs de metro i mig d'espessor, eh? Els murs de formiga. Què dius ara? Un metre i mig? tot armat, eh? Si això uh -huh. es tingués que tirar tira terra amb voladures, com es fa modernament aquestes coses, això podria ser terrible pel poble. <ríe> o sigui jo penso que el que la gent s'hagi preocupat d'això i, i, i hagi aconseguit que es conservi, jo els felicito de veritat, tu. I uh -huh. no vaig anar perquè també per una mica part de deixades, eh? no, no perquè no volgués conservar les torres. O sigui que tu, si encara que no hi hagis anat a votar, imagina't que vas avui a votar, votaries a favor de la conservació. A menys tota l'estructura civil. Tinc entès que... Tinc entès que hi va haver també una lluita obrera molt emblemàtica i que hi havien hagut unes vagues en plena en plena dictadura que, que sembla que van ser molt minces, que plegaven, diu-la avui, eh? que plegaven només uns 13 treballadors, per exemple, perquè la por i la repressió de l'època demonitzaven la lluita sindical que sovint s'havia de fer de forma clandestina. Tu recordes alguna cosa d'aquestes no, lluites? Això, jo... Vull dir, suposo... Jo la... Les únicas lluites sindicals que recordo són les que van fer a la maquinista de terrestre i marítima, precisament. Bueno, sí. Ser, quan era aprenent, que van ser molt fortes. De, de quins però, anys parlem, Ventura? Ara, ara ara la gent el sabrà els anys que, 60... que tens. A l'any 62-65, per allò, per aquesta època. En aquesta època, que tu eres aprenent, dius que es van fer algunes ja... Molt fortes, però la maquinista, eh? Sí, que, sí, bueno, sí. La... Bé, bueno, però est... bueno, estem parlant de la mateixa població, no? A la indústria metal·lúrgica, no, la maquinista estava a Sant Andreu, eh? Ah, bé, bé, bé, no, no, bé no, no, com que està, està tot molt enganxat... Si hi va haver una vaga, jo no, en aquest moment no ho recordo, eh? Uh -huh. Si, hi va, haver, si hi va haver algun problema o així, no recordo. Sé que en aquella època doncs, hi havia vegades, talls de llum, això sí que em recordo bastant bé. No sé les causes ni els motius, eh, però... O no els recordo, va, ja. Però que sovint tallaven la llum. Sí, hi havia, però suposo que era perquè en aquell moment eh, el, la demanda energètica, ja que Sant Adrià era una zona molt industrial en aquella època, uh -huh. suposo que era molt elevat i, i les centrals tèrmiques no van a l'abast. De fer la construcció de més centrals, la construcció de sobretot de les nuclears, va solucionar la papeleta bastant. Bé, quasi, quasi fins ara, fins fa poc, no? Vull dir que les nuclears en aquella època van ser la salvació del tema aquest elèctric aquí a Catalunya. Uh -huh. Per molt que es critiquin els nuclears, eh però... Bueno, és, allò, és allò de fugir del foc i caure a les brases, no?, una mica. Bé, bueno, els nuclears tenen el problema que tenen, uh -huh. però s'ha de reconèixer que per fabricar electricitat d'una forma massiva, avui per avui, no existeix cap altre sistema. Vull dir, l'altra cosa és anar fent cosetes, no? Els, els molins eòlics o és fantàstic, però la quantitat de producció elèctrica que fan és, és bastant petita. Eh? Uh -huh. I no es pot comparar amb nuclears. De moment aquí a Espanya es va solucionar el problema a base de centrals tèrmiques i l'eòlica i, i, i la hidràulica també produeix bastanta correnta aquí tot plegat doncs, bueno, es aconsegueix més o menys però de tota manera en Espanya encara hi ha en funcionament unes quantes nuclears, eh? que si deixessin de funcionar tindríem un problema gravíssim de corrent. Sí, tu creus que amb energies alternatives no, no es podria cobrir? Es podria cobrir, però es tindria que primer canviar la mentalitat de la gent. I, per exemple, com ens que tots els edificis tinguessin la teulada doncs, ja de, amb segures fotovoltaiques, per exemple, no? Sí, sí. O sigui que serien quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de segures fotovoltaiques que també contaminen, perquè durant el que duren i després se'n de destruir. Ja. Perquè però, un, un, és port, eh? un és que han aprofitat el, el, el, les taulades d'un cementiri per a Santa fer Coloma. A Santa Coloma, que és ben a sí, prop, també, no? Totes aquelles taulades, al final, d'una llum a 30 famílies. Vull dir, és que... És que I d'aquí 15 a 20 anys aquestes taulades es tenen que desmuntar i ensai, així I també reciclar tot això... També és igual que les piles que portem en el l'ordinador o que portem en el uh -huh. mòbil. No? Reciclar tot això també té un cost elevadíssim. Uh -huh. Vull dir, és que la gent diu oh, tal, tot, sí, bueno, bueno, però escolta, cuidado que tot l'altre també té cost. Eh? Ja. L'única que no té cost és a l'eòlica, que aquesta sí que no té cap tipus de contaminació a part de que es carregui els ocells. Però, bueno. Contaminació paisatgística? No, però aquesta és molt relatiu. aquesta. acostuma a construir, normalment són muntanyes que no tenen cap mena d'interès artístic, eh? Vull dir, vaja, jo a totes les hivis posades sempre són muntanyetes que quasi, quasi, li donen una gràcia que hi en aquells molins i hi ha perquè si no, serien muntanyes pelades, no? Eh? Uh, Ventura, jo et volia fer una última pregunta, perquè van passant els minuts, i era... Uh... Et llegeixo directament un paràgraf de l'Avui, a veure si tu recordes alguna cosa del, del que diu. No? En un apartat que diu Protestes i repressió, l'Avui diu la lluita sindical va aconseguir els seus fruits com la duplicació del sou, però també es van portar alguns treballadors, com Manuel Fernández Márquez, un treballador de Copissa, l'empresa encarregada de construir les tres treixamanelles. Fernández va ser tirotejat per la policia, mentre tallava les vies del tren per reclamar condicions més dignes i salaris més justos. I ara un carrer de Sant Adrià porta el seu nom com a homenatge. Sí. Recordes aquest fet? Recordar el fet directament no, l'he sentit a parlar però amb posterioritat. Eh? Uh -huh. Vull dir, directament no ho recordo. De petit, vull dir, a Sant Adrià passaven moltes coses però encara hi havia el camp de la bota i encara fos allà gent. Però sí, no exacte. em diguis que concretament qui, ni com, ni de quina manera, perquè clar... Ho has, sabut a, clar i, ho has sabut a posteriori, no? I més o menys, després t'han explicat que aquells sorolls que se sentien o aquelles coses que se sentien, i això era el altre, no? Però... En aquell dir, moment que... no devies viure bé com tots els nens, no? no, no viuen no, les coses, no? A mi al dematí senties coses i deia, eh, què passa? No, és, estan tirant trons al camp de la bota, res. Però clar, i a mi era el altre, no? Però... Evidentment, els pares intentaven evitar que t'enteressis de segons què. Uh -huh. I bé, bueno, bueno, feies és... la teva vida normal i no t'enteraves de res. Suposo que a tots ens hauria passat una cosa semblant. Sí, vull mm. dir, a partir de que comences a entrar al món del treball, comences a entrar sèriament les coses, no? Però, Però és a partir de que entres al en món del treball en que la notícies està arribant per altres medis, no pel diari ni per la ràdio, no? Mol bé ventura, doncs, si et sembla ho deixem així i i, i estem molt contents de que de, de que t'hagis estrenat a la nostra ràdio, al nostre programa i esperem que no sigui la darrera vegada que puguem parlar amb tu bueno. ja en parlarem ja, ja en parlam, eh sí. doncs vinga. apa, molt gràcies, bé. bona nit vinga, bona nit. Bé, queden uns minuts, però com us deia, doncs, tenim el programa en Rosent Arimany. En Rosent és, no és la primera vegada que ve. Ja has vingut unes quantes vegades, no? Sí. Quatre o cinc, potser? Tres, cent... sembla. Tres? Sí. Eh, amb en Rosent la setmana passada parlàvem d'hipoteques, de la gent que no pot pagar les hipoteques, què ha de fer, què no ha de fer, quins problemes hi ha... Eh, suposo que el tema és llarg, no? Bé, en dono per bastant. I eh, potser... Una de les coses que he sentit amb un dels teus interlocutors és el senyor de la Nissan. Sí, sí, el treballador de la Nissan, en Xavi. Jo no sé, trobo molt legítimes aquestes reivindicacions que, que fan a la Nissan. Però és que, no sé, tan, que hi ha tanta tan poca consideració amb empreses molt petites en què es troben en situacions de crisi generalment greus i que no cobran ni per cost ni els 20 dies, ni els 30, ni els 45 i són un col·lectiu molt gros, però com que no tenen ni una força sindical dit, és que no és que tenen força sindical ni una força material per poder tallar una, una autopista, perquè si són cinc ningú ja, ja. la policia se'm els emportarà per davant si no vols, és, dir, vols dir que un tema si semblant es pot, es pot repetir amb altres empreses i, i no tindran la mateixa força no? és que s'està repetint el problema és que hi ha moltes empreses petites, de 5, 10, 15, 20 treballadors, que diuen que ja porten dos mesos sense cobrar i no saben què fer, i saben que l'AMU no té un duro per poder-los pagar cap indemnització, i aquí els grans sindicats, això no, que no surt per la televisió, jo dic honestament, però també amb tota contundència. O si sigui, sembla que només actuïn a favor de... On tenen la... Sí, els seus interessos, per dir d'una manera, els doncs més protegits i més grans empreses on doncs, lògicament tenen molt a guanyar i en canvi amb les petites empreses, dir. Mm -hmm. No intent. No in però les... tant si són grans com si són petites, els fumots els treballadors. O no? Sí, però potser per això dim que el petits s'entendim que protegiixsim més. I els mitjans de comunicació tenien que parlar més d'aquestes empreses d'un, de, de, de 12, de tres, de cinc de 15 treballadors que els estan passant molt canutes i a més a més, no se sent, i no sé per les notícies que tinc jo, és extraordinàriament numeroses les empreses que en aquest moment d'aquest nivell tenen greus problemes econòmics, però gravíssims. I cos primers... empreses i els treballadors també, suposo, no? És que bueno, que no tota l'empresa, <coughs> i lògicament s'acaba tindant els treballadors classe si de l'empresa, diuen el... la la que dia pel cert un empresari, m'ho deia, diu, "Senyor Iman, no em podia pas donar una fórmula", diu, "perquè pugui tirar davant i em va explicar tenim uns 15 treballadors, diu "Mi era un constructor, un constructor que estava bastant ben introduït, fa rehabilitacions fa una mica die de totes o i sigui, no solament treballava per grans promotores. I diu mira diu tota la gent que die que m'estava pagant 60 dies, va dir "Mi si vols cobra a vint". Això a mi em representa un problema de tesoreria molt gros. Diu, però a part d'això, els bancs m'han dit, bandits aquelles pòlisses que tenies, doncs, tallades, totes o sigui, les, no, no, o sigui, les donem per cancel·lades. I diu, esclar, em trobo que no puc, diem, vengui igualment, anem, però no cobro, ho veuré d'aquí 120 dies o si sigui, em paguen. Els bancs no puc anar-hi buscant ni un duro, però això sí, el treballador el tinc a pagar. Fins ara tinc tenia un calaixet, diu, potser m'està acabant, estar que van a mi, i molta gent. Això m'ho explicava un constructor que s'anaria de les dos. Té un maco, correcte, diu, és es que m'estic polint les poques coses que tinc per poder pagar els treballs i se m'acaba. i què passarà queè no tindré prous diners fers per pagar les indemnitzacions, Diu perè l'empresa també es morirà. aquest bon empresari per dir que, bueno, mal, o mal empresari en al fondo ja està veient de que no podrà pagar les indemnitzacions. Uh -huh. pues clar, espera indemnitzacions.sperae tiempos mejores que no vindran immediatament. Sí, però a l'hora dels beneficis els beneficis no els ha repartit amb els treballadors. Oi? A veure, no s'ha repartit de la zona, però ell es va pagar puntualment, era un contracte lliure entre un empresari i un treballador i li va dir que et 1.100 euros o 1.200 euros i si el treballador del dia dit mira, jo t'hi poso diners per comprar una grua, doncs potser sí que també l'hauria repartit, que és una qüestió de risc. Sí. No, no, ja t'entenc, però vull dir que, eh, la persona que fa d'obrer potser no fa d'obrer exactament perquè tingui la llibertat de triar. Tu vols dir que la persona que és un obrer no qualificat ha triat ser un obrer no qualificat. Ja... Jo, jo crec que hi ha hagut hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi muntar-se una mica una cosa pròpia. Si poso, per exemple, el palet o el manobra. O sigui, no em diguin que consta palet o consta manobra, no ha pensat i moltes vegades veguin els guanys que els ha dit que tornem quin constructor de muntar-se la seva petita empresa i tirar endavant. Però aquí l'electricista, Llauner Fuster, molta gent d'aquesta va fer i aquell que sabia quatre números i que no sé treballava per no què no puc portar-me a comptabilitats jo solet i jo sòl·let i muntar-me a la mini gestoria és una opció que fas, una opció que és, que té el seu risc. I aquest risc... Doncs, sí, si sí, en... sí, però no, no, estic d'acord en part amb el que expliques, que hi ha gent que s'ha tirat a la piscina, que diem vulgarment, no? però generalment també... Sí, tenim dos minuts de mirada de, de, de tenir-ho en compte. Eh, anava a dir que també es necessita una mica de coixó econòmic, vull dir que si tu has nascut en una família d'obrers, de treballadors... Que, que, que, que guanyen al seu mínim, les oportunitats des de petit no són les mateixes que la d'aquella persona que ha nascut en una femenina amb un coixí econòmic considerable. Vull dir que això de la llibertat per triar el que seràs de gran eh, és una llibertat que quan ets petit potser te la creus. No? Jo quan seré gran pilotaré un avió. No? Mira, potser faràs una... de manobra i prou. Vull dir una cosa? Si això ha tingut padrins, sí que té llocs i avantatges. Però hi va haver una notícia que em va sorprendre molt el diari que és el que van a gafar. Així aproximadament uns 15-20 o 20 anys i això. Van agafar sense estudiants i els hi van dir tu què vols fer? I els que tenien ben clar el que volien fer. O sigui, eh un 10% no va arribar, em sembla, em sembla que era un 6 o un 7%, no recordo molt els números. Aquest era molt clar, jo vull ser això, jo vull fer això. I els altres doncs, no sé què fer, guanyar diners, no sé quantos. Doncs, al cap de 15 anys m'han fet i el, o sigui, el, patrimoni, el patrimoni que havien tingut, aquest 7%, era equivalent a tots els altres. O sigui, El que havia lluitat per aconseguir una cosa, i lògicament no era aconseguir un lloc de treball, sinó alguna cosa. O sigui, aquest 7%, indiferentment de la posició econòmica inicial que ha però aquesta estatística la va sorprendre perquè no és un 7%, el cap de 15 anys van són els patrimonis, eh? o sigui, tot el que els havíem guanyat i l'altre 93%. Què vol dir? Que que si... Home, la iniciativa privada evidentment té alguna cosa a veure, però eh, això de néixer on neixes. Home, sense dubte, mi, que el, també... fill, el fill d'en Bill Gates no crec que vagi exact... d'obrir a la mina de, de, exact... de Montbassa, sincerament. Exactament, eh? exactament. exactament. Molt bé, doncs eh, ho deixem aquí Rocsen, gràcies, gràcies per la teva, la teva col·laboració i ja en seguirem parlant perquè sí, a més a més ens sembla que això de la crisi diuen que no s'acaba. Però bueno, crisi no sabem d'on venir per aquí, això de la crisi. Bona nit. Bona nit. Gràcies. Estimo, estimem, estimem. Só punivaram.